San Pablo apostuluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideoek hartugagie sala danek Kristoren zerbitzaritzat eta jainkoaren misterioen administratzailetzat eta administratzaileari eskatzen jakona leialai izatea da niri dago kidanez Kitziar dure jat, zuek edo zen giza duzitegik ni epaitzea. Neuke ez totepaitzen neure burua. Egia da, kontzientziak ez nahuala ezertan salatzen. Baina horrek ez da, esan gura, neure burua errubakotzatet joten dodanik. jaunak nau eta epaitzen. Ez da gizuela beraz, ordua baino lehen epaitu. Itxaron, jauna etorre arte. Arek argituko dau ilunpean ezkutaturik dagoana, arek agertuko bihotzeko asmo gordeak. Eta orduan, bakotxeak merezi merez zidauena jasoko dau jainkoa gandik.